Ikhwan talabah rahimani wa rahimakumullah Sampai pada Kita sampai pada ucapan Al-Marwadhi Rahimahullah Yani ucapan-ucapan para ulama Dari kalangan salaf Wa tabi'ihim Tentang keutamaan talabul ilmi Tentang keutamaan Mencari ilmu Al-Marwadhi Berkata Al-Marwadhi rahimahullah <coughs> Qila di Abu Abdullah. Dikatakan pada Abu Abdullah, rajaun lalu 500 dirham, firaan yusrifahu fil Ghazw wal Jihad atau yطلب العلم. Dikatakan kepada Abu Abdullah, Abu Abdullah iaitu Imam Ahmad رحمه Dikatakan pada beliau, rajaun lalu 500 dirham. Seseorang memiliki 500 dirham. 500 dirham ketika itu adalah uang yang sangat besar. Maka ditanyakan, "Taro ayusrifuhu fil ghazwi? Apakah kau berpendapat bahawa orang ini menggunakan uangnya untuk jihad fi Atau untuk berperang fi sabilillah? Atau ilmi Atau mencari yatlabul ilma, mencari ilmu?" Kala menjawab Imam Ahmad rahimahullah, "Jika kan jahilun yatlubul ilm ahabb kalau dia dalam keadaan bodoh maka mencari ilmu lebih aku sukai." Perhatikan kalimat dari Imam Ahmad rahimahullah. Ketika Marwadi menceritakan, "Qila li Abi Abdullah" Ditanyakan kepada Abu Abdillah yang Imam Ahmad. Rajulun lahu 500 dirham. Seseorang memiliki uang harta 500 dirham. Bagaimana pendapat? Tara antusrifahu fil ghazwi. Apakah kau berpendapat untuk menggunakannya? Dalam jihad, visabilillah. Karena namanya jihad Adalah bin nasi wal man Dengan jiwa dan hartai Ketika seorang berjahat binillah, Maka dia harus mem Mempersiapkan sendiri Kuda tunggangannya Harus mempersiapkan sendiri senjatanya Harus mempersiapkan sendiri Semua baju besinya Atau topi bajanya Semuanya harus mempersiapkan sendiri Dan itu mahal angkanya Sehingga beberapa sahabat Tidak mampu berangkat Bukan karena dia dalam keadaan tidak mau jihad Tetapi tidak mampu Untuk mengeluarkan hartanya Membeli perlengkapan-perlengkapan tersebut Sehingga Yang berangkat adalah orang yang memiliki Harta yang cukup Yang bisa membeli peralatan-peralatannya Maka dikatakan Wahai Imam Ahmad bagaimana Kalau ada seseorang memiliki harta yang banyak 500 dirham Apakah engkau berpendapat bahwa dia berangkat jihad Atau digunakan Untuk belajar mencari ilmu Dijawab oleh beliau, rahimahullah Maalh, ala idakan jahilan. Kalau orang itu dalam keadaan bodoh, maka ia telah ahabbu illya. Maka mencari ilmu itu lebih aku sukai. Kalau dia jahil, maka mencari ilmu lebih aku sukai. Dari ini menunjukkan bahawa mencari ilmu lebih tinggi daripada jihad. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada catatan penting, jangan sampai salah. Karena jihad adalah darwatusana milik Islam. Jihad adalah puncak tertingginya di dalam Islam. Sehingga jihad adalah perkara yang wajib hanya saja kadang dia fardu ain, kadang dia fardu ala kifayah. Kalau dia fardu ain sudah kita bahas kemarin, tidak bisa dibandingkan dengan apapun kalau itu fardu ain. Tak bisa pilih-pilih, harus mau tidak mau berangkat itu برضو ain dan jihad ketika musyrikin atau kafir sudah masuk ke negeri muslimin dan menyerang mereka maka setiap individu dia wajib untuk melindungi atau untuk menjaga agamanya menjaga dirinya dengan jihad fisabilillah maka saat itu tidak perlu ditanya lagi apakah lebih baik belajar atau jihad Sudah enggak perlu ditanya kenapa karena fardunya fardu ain tetapi hukum asalnya jihad fisabilillah ...adalah fardu ala kifaya. Hukum asalnya jihad... ...adalah fardu kifayah. Maka sebagian mereka... ...sudah berangkat berjihad bersabillilah... ...maka yang lain... ...tidak sampai fardu a'in... ...tetapi mereka silahkan. Kalau dia mau berjihad bersabillilah... ...maka dia mendapatkan pahala besar. Kalau dia dalam keadaan... ...ingin belajar mencari ilmu... ...maka dia juga mendapatkan pahala yang besar. Sehingga ditanyakan oleh Imam Ahmad... ...aku punya modal... Aku bisa berangkat jihad. Aku punya 500 dirham. Apakah aku pakai untuk jihad Bismillah, atau untuk belajar? Dijawab kalau engkau dalam keadaan bodoh, maka aku lebih suka kalau engkau belajar. Ekonomi <tip> ya, Nazaqku membayangkan kalau orang berangkat jihad Bismillah dalam keadaan dia tidak punya ilmu. Padahal jihad ada hukum-hukumnya. Jihad ada fikihnya, fikih jihad. Ada aturan-aturannya. Siapa yang boleh dibunuh, siapa yang tidak boleh dibunuh. Bagaimana kalau keadaannya seperti ini, bagaimana kalau keadaannya seperti itu. Sehingga ketika seorang berjihad visabilillah hala ilmin di atas ilmu, maka jihadnya akan syari. Tetapi ketika dia tidak punya ilmu, kemudian dia ingin jihad visabilillah dalam keadaan jahil, padahal jihadnya masih fardu kifayah, dia mestinya belajar, tapi dia memilih perang visabilillah, akhirnya dia akan keliru. Ketika dia melihat ada seseorang kafir, langsung dia bunuh. Padahal bisa jadi dia itu adalah orang yang tidak boleh dibunuh. Apakah karena perempuan, atau karena anak-anak, atau karena dia adalah seorang tua renta yang tidak ikut berperang. Orang tua renta yang tidak ikut berperang, itu tidak boleh dibunuh, dibiarkan mereka. Demikian banyaknya aturan-aturan fiqih fiqih dalam jihad, bisabillillah maka semestinya kata Imam Ahmad kalau dia jahilan, kalau dia bodoh semestinya dia belajar gunakan hartanya untuk mencari ilmu untuk berjalan dalam perjalanan, menumpu perjalanan untuk menemui para ulama <tentu> tentunya menemui para ulama juga membutuhkan biaya besar <tentu> safarnya, tiket pesawatnya dan seterusnya, kalau hari ini dulu juga demikian Maka kata Imam Ahmad, kalau dia jahil, maka aku berpendapat, hendaklah dia belajar. Yang berikutnya ucapan Imam Syafi'i. Rahimahullah. Wa qala syafi'i rahimahullah. Talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Bahawa mencari ilmu lebih afdal daripada salat-salat yang nafilah. Maka kamu duduk di majlis ilmu di sini itu kamu mendapatkan pahala lebih daripada seorang yang sedang sholat sunnah maka kalau ada seseorang yang sholat sunnah dalam keadaan kajian sudah dimulai dan dia tidak meninggalkan bahkan memperpanjang sholat sunnahnya maka kita akan katakan orang ini tidak faqih orang ini tidak faqih tidak cerdas dia mana yang lebih utama apakah duduk di majelis ilmu atau sholat sunnah Bilang beri Kalau dia duduk di majlis ilmu, maka itu akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Karena itu adalah afwal min salatin nafilah. Kenapa disebutkan nafilah oleh beliau? Rahimahullah. Jawabannya sama seperti tadi. Karena kalau sudah yang fardu ain, tidak ditanya mana yang lebih afwal. Harus dikerjakan. salat salat yang wajib fardu ain. Maka tidak perlu ditanya lagi mana yang lebih afwal. Apakah sholat yang wajib atau belajar ya wajib sholat yang fardu, wajib sholat-sholat 5 -sholat waktu, itu tidak perlu ditanya demikian pula jihad yang fardu ain. yaitu ketika kondisinya kaum muslimin sudah diserang oleh musuh maka saat itu dia tidak pakai tanya lagi, wajib masing-masing individu untuk berjihad tetapi pertanyaannya, bagaimana kalau sholatnya sholat naafilah apakah milih sholat naafilah atau belajar Belajar lebih afdal daripada salat nafila Apakah berangkat jihad Bisa yang fardu kifayah? Atau kita belajar Belajar Lebih aku sukahi kata Imam Ahmad Kalau dia dalam keadaan hudu Fadu <tinyat> <tinyat> bin al-azwakumullah Demikian pula ucapan berikutnya Dari wakil Ibn al-Jarrah Rahimahullahu ta'ala Beliau berkata kepada ashabul hadid. Ashabul hadid Ini para Pembawa-pembawa hadis, para perawi-perawi hadis, mereka-mereka para pencari hadis. dikatakan oleh adalah wakil Ibn Al Jarrah. Wakil Ibn Al Jarrah adalah salah seorang guru dari gurunya Imam Syafi'i, Rahimahullah. Imam Syafi'i belajar dari sekian banyak ulama. Di antaranya dari wakil Ibn Al Jarrah ini. Allah لَو أنَّكُم تَعْقَهُنَّ بِالْحَدِيثِ وَتَعْلَمْتُمُهُ Ma ghalabakum Rai? Kalau saja kalian Kalau saja kalian Bertafakuh terhadap hadis Yang mempelajari hadis Wa ta'alam Dan kalian mempelajarinya Ma ghalabakum Rai maka kalian tidak akan dikalahkan oleh ashab al-ra'i. Seperti ini sudah dibahas ya. Sudah dibahas ya. Ada sini? Belum? Baik. Maqala Abu Hanifah fi shayin, yahtaju ilaihi illa wa nahnu narwi fihi baban wala budja lilmutaqqih min ustaz dikatakan oleh beliau yang rahimahullah kalau kalian mempelajari hadis dan kalian mengkaji hadis-hadis maka ni saya kalian tidak akan terkalahkan oleh ashabur-ra'i apa ashabur-ra'i Hah, sudah dibahas kemarin bahawa madrasah-madrasah ketika itu atau majlis-majlis ilmu ketika itu ada dua jenis ada majlis dalam bentuk madrasa tur-ra'i atau orang-orang yang dijuluki dengan ashabul Rai, ada pula majlis-majlis yang disebut dengan majlisul Hadis dan juga orang-orang yang disebut ashabul Hadis. Apa perbedaan antara keduanya? Kalau madrasatul Hadis, maka isinya adalah menyampaikan riwayat-riwayat Hadis. Menyampaikan riwayat-riwayat Hadis. Adapun kalau majlisul Rai, adalah mempelajari dengan Raiyul. Bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu Kalau begini akan begitu, kalau begitu akan begini hey. Sedikit hadisnya Lebih banyak Pembahasan rakyunya lebih banyak daripada hadisnya Kata wakil Ibn Jarrah Kalau kalian mempelajari hadis Niscaya kalian Tidak akan terkalahkan Oleh para ashabur-ra'i Kenapa? Maqala Abu Hanifah Fi syai'in yastaju ilaihi illa wa nahnu narwi fihi baban berkata sesuatu dengan rahyu yang yahaju ilaih yang dibutuhkannya illa wa nahnu narwi baban, kecuali kita pasti akan meriwayatkan satu bab dalam masalah itu riwayat riwayat wala budda lil min ustad dan semestinya seorang yang tafaqquh seorang yang mutafakih yang mempelajari fiqih Hendaklah dia memiliki ustaz, memiliki guru. Ia terus yang dia mempelajari dari guru tersebut. Wajarjeg fitahsirima ashkal aleih, ma'ashkal aleih. Dan apa yang sulit dari tafsir-tafsir hadis, tafsir-tafsir kalimat, yarjeg ilehi, dia akan merujuk kepada guru tersebut. Wajtaraf minhu turok alistihad dan juga Mengenali bagaimana cara-cara beristihad, wamayy arfiha sah wal fasad dan juga mempertanyakan mana yang sahih, mana yang dhaif. Fani bina azaw, kembali perhatikan apa yang dikatakan oleh wakil ibn Jarrah ini adalah sesuatu yang merupakan manhaj Ahlus sunnah. Manhaj Ahlus sunnah adalah manhajnya ashabul hadis. Manhajnya ashabul hadis adalah dengan riwayat. قال الله تعالى كذا الله تبرئ demikian apa maknanya maknanya qala Rasulullah kaza apa maksud ucapan Rasulullah maksud ucapan Rasulullah qala Abu Bakar qala Umar qala Ibn Mas'ud qala Ibn Abbas di riwayat ke riwayat riwayat dari para sahabat qala an hadhihi al-ayah qala Ibn Abbas fiha wa qala Ibn Mas'ud fiha wa qala kaza wa ini madrasahnya ashabul haji cara belajarnya ashabul hadis membaca ayat kemudian membaca hadis yang menafsirkan ayat tersebut kemudian membacakan ucapan-ucapan para sahabat tentang hadis tersebut tentang ayat tadi dan kemudian mereka Meriwayatkan atau menggali dari asar-asar dan riwayat-riwayat ada madrasah satu royi madrasah satu royi membaca ayat kemudian mereka membahasnya dengan royi kalau ayat ini bilang begini berarti maksudnya begitu Karena begitu berarti begini, berarti ada kesimpulan seperti ini. Kalau begini akan begitu. <laughs> ini Maturah Saturai. Ekorni binti Nazaqumullah. Raiu. Kalau sudah ada hadis yang sahih, tidak terpakai. Artinya, Raiu tadi digunakan ketika kita dalam keadaan tidak mendapatkan Quran, tidak mendapatkan Sunnah, tidak mendapatkan riwayat-riwayat. Maka Ijtahad berri, maka dia beristihad dengan raiunya. Tetapi kalau sudah ada hadis, la rakia li ahadin tidak ada pendapat siapapun kalau sudah ada hadis yang sahih. Hadis bilang boleh, maka tidak perlu kita menyatakan bagaimana pendapatmu boleh apa enggak. Lo, hadisnya mengatakan boleh. Kalau Rasulullah SAW sudah menyatakan boleh, maka tidak ada pendapat siapapun. Demikian pula sebaliknya kalau hadis menyatakan tidak boleh. Mereka tidak bisa ditanyakan bagaimana pendapatmu, bagaimana pendapatmu, bagaimana pendapatmu. Bagaimana pendapatmu? Tidak ada pendapat siapapun di hadapan hadis yang sahih. Sehingga kata wakil ibn al-Jarrah, pelajarilah hadis. Pelajarilah hadis. Dan kalau kalian bertafaqquh mempelajari hadis, maka kalian enggak akan dikalahkan oleh para ashabur ra'i. Ashabur ra'i berbicara satu masalah, maka kamu tinggal ngomong dalam masalah ini ada riwayat. Hadatsana fulan an fulan. An sahabah, an Rasulillah sallallahu Mereka berbicara satu kalimat, kita menyampaikan satu bab dalam bidang hadis. Qala bin al-Azmi, kenapa dikatakan di sini Abu Hadidah? Karena Abu Hanifah rahimahullah, wakabarallahu lahu, madrasahnya terkenal, madrasatul ra'i. Di zaman yang sama, di waktu yang hampir bersamaan, di Madinah, ada madrasahnya Imam Malik, yang dikenal dengan madrasatul hajiz. Ada madrasatul ra'i, ada madrasatul hajiz. Kalau binin dan tentunya, bagi Abu Hanifah, memiliki udur. Apa udurnya? Beliau rahimahullah, tidak mendapatkan hadis, kecuali sedikit dan saat itu sulit untuk mencari hadis. Sehingga beliau mendapatkan hadis sedikit dan kemudian membahas sisanya dengan rayu. Membahas sisanya dengan rayu. Akhirnya terkenal dengan madrasatul ra'i. Padahal Abu Hanifah sendiri menyatakan kalau ada hadis sahih, aku akan ambil. Berarti apa yang tidak nyampe pada beliau, beliau beristihad dengan rayu kalau kebetulan ternyata istihadnya dengan rakyunya berbeda dengan hadis yang sahih yang didapatkan oleh orang lain. Mana kita pilih? Hah? Apakah rakyu dari madrasah atau rakyat? Atau hadis? Hadis tentunya. Demikianlah lusunlah. Walaupun kita menyatakan pada beliau dengan adzir rahimahullah. Tetapi kita menyatakan bahawa yang namanya tonggak sebagai patokan adalah haji. Riwayat Sehingga kata wakibna jarrah Kalau Abu Hanifah berbicara sesuatu Maka kalian tinggal meriwayatkan satu bab dalam masalah itu Tinggal meriwayatkan hadis satu bab dalam masalah itu Sehingga ada beberapa ulama Di antaranya yang menulis kitab Musannaf Di sana ada bab Bab mukha'lafatu Abu Hanifah bab penyelisihan Abu Hanifah terhadap hadis ini sebagaimana kita katakan tadi ya dalam keadaan belumnya hadisnya kepada Abu Hanifah, sehingga beliau ma'adul tetapi yang akan kita bahas adalah betapa kuatnya hujah ahli sunnah dikatakan dalam judulnya sekian bab satu bab judulnya, Abu Hanifah berkata seperti ini sedangkan riwayat ini begini riwayat ini, begini riwayat ini, begini riwayat, ini, begini riwayat ini. sekian hadis, bab kedua Abu Hanifah berkata begini Sedangkan aku mendapatkan riwayat dari bulan, hadis tanah bulan, angin bulan, Semua. Kalau bukan hadis, hadis, hadis, hadis. Kalau bukan hadis, hadis, hadis. Semua hadis yang menyelisihinya. Kau diberi nas, Walaupun bisa dihitung, artinya bukan terlalu banyak, bisa dihitung dengan jari. Tetapi itu menunjukkan bagaimana kujahnya ahli sunnah. Satu pendapat yang keliru, bisa dibantah dengan sekian hadis. Dan ini yang dimaksud oleh waki Emil Jarrah dengan kalimat. Ta'allamuu, pelajarilah hadis. Idza law annakum tafaqqaftum bil hadis, kalau kalian tafaqquh dengan hadis, wa ta'allamtumuhu dan kalian pelajari ma ghalabakum ashabur ra'i, kalian tidak akan terkalahkan oleh golongan ashabur ra'i. Ma qala muhannifun tidak ada mengatakan sesuatu kecuali kami akan meriwayatkan satu bab hadis-hadis dalam masalah itu. Kalau beliau ma'atur, karena tidak sampai kepadanya hadis. Adapun ashabul rai hari ini, yang sangat mudah dia untuk mendapatkan hadis. Tinggal dia buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada di maktabah, maktabah perpustakaan, perpustakaan, dan ada di toko-toko buku. Tinggal beli, atau tinggal klik di komputernya akan keluar semua hadis-hadis. Satu CD ada sekian kitab. Ada yang 90 kitab Ada yang 100 sekian kitab Semuanya kitab-kitab hadis Alangkah mudahnya Tetapi dia lebih mementingkan pada al hadis ada di hadapannya Maka dia tidak bisa dimaklumi Berarti dia memang tidak suka hadis Nggak ada alasan Oh saya nggak tahu hadis Nggak tahu Kamu tinggal klik saja kelihatan kok hadisnya Yang sudah ditajamakan juga banyak Maka kalau mereka sudah melihat hadis di hadapannya tapi lebih mementingkan raiyunya berarti orang ini memang ta'da ussunnah, musuh-musuh sunnah. Sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab. Iyyakum ar-ra'y. Hati-hati kalian dengan ra'yu, kata Umar bin Khattab. Iyyakum wa ra'i hati-hati kalian dari ashabur ra'i fa innahum a'da'us sunnah mereka itu musuh-musuh sunnah a'yathahum al-ahadith an mereka tidak mampu tidak mau dan tidak bisa untuk memahami hadis kemudian mereka berbicara dengan ra'yunya akhi-akhwanabina a'adzukumullah kaum muslimin yang saya hormati dengan demikian Berarti yang namanya madrasah al-hadith itulah madrasah ilmu Masa terasa ilmu Dan dengan hadis Hujjah akan kokoh Adapun dengan rakyu Dia akan runtuh ketika ada riwayat yang sahih Dia akan runtuh Dengan pendapat-pendapat para sahabat Dia akan runtuh dengan riwayat-riwayat Dan asar-asar yang sahih Kala Sufyan Al-Thawri Rahimahullah Berkata Sufyan Al-Thawri Rahimahullah Ta'ala Waihakum أطلب العلم فإني أخاف أن يخرج من عندكم فيصير إلى غيركم فتذلون أطلب العلم فإنه شرف وعز في الدنيا وشرف في الآخرة قد صفيا الثوري رحمه الله ويحكم صلح كاليا pelajarilah ilmu celahkah kalian pelajarilah ilmu fa inni akhofu sungguh aku khawatir ayyakhruja min indikum aku khawatir akan keluar ilmu tadi dari sisi kalian fa yasiru ila gairikum kemudian berpindah kepada selain kalian fatadil luna akhirnya kalian menjadi rendah belajarlah ilmu, belajarlah, belajarlah, belajarlah. Ya. Karena aku khawatir kata beliau rahimahullah. Aku khawatir kalau kalian tidak mempelajari ilmu, ilmu tadi akan berpindah kepada orang selain kalian, akhirnya kalian menjadi rendah. Jangan dikira agama ini atau Islam ini dirugikan dengan kalian tidak belajar. Tidak. Islam tidak dirugikan, tapi kalian sendiri yang akan rugi. Adapun ilmunya, kalau kalian tidak pelajari Niscaya akan ada orang-orang lain yang mempelajari Kalau kalian tidak mau menggali Niscaya akan ada orang-orang lain yang mempelajarinya, yang menggalinya Maka akhirnya Islam tetap tegak Tetapi bukan dengan kalian Kalau kalian tidak belajar Maka tetap tegak Islam ini Tapi bukan dengan kalian Dengan orang-orang lain yang mau mempelajari ilmu ini maka kata Sufina Tawdi Rahimahullah wahai hakum selaka kalian belajarilah ilmu, belajarilah ilmu aku khawatir kalau kalian tidak mempelajari ilmu ilmu ini akan pindah kepada orang lain ya ini kalau kalian malas tidak mau belajar tidak mau mengkaji ilmu, tidak mau mengkaji Quran dan sunnah, tidak mempelajari tafsirul hadis, maka niscaya orang lain nanti akan mempelajari dan kemudian kalian menjadi rendah Kalian menjadi terhina. O tulubul ilmu, fa innausharafun fitunnya, washarafun fil akhirah. Pelajarilah ilmu, karena ilmu itu kemuliaan di dunia dan juga kemuliaan di akhirat. Pelajarilah ilmu, karena ilmu tersebut merupakan kemuliaan fitunnya dan kemuliaan fil akhirah. Di dunia orang-orang yang berilmu dimuliakan, dihormati berwibawa, ditinggikan oleh Allah SWT, walaupun orang itu tidak sombong, dan tidak hukbul duhur, tidak hukbul ilum, walaupun orang itu tidak sombong, dan tidak ingin dihormati, tidak ingin ditinggikan, tidak orang yang sederhana wa mutawadah tetapi Allah yang mengangkatnya, Allah yang meninggikannya, bagaimana kita mendengar ucapan para ulama bagaimana kalau kita kedatangan ulama atau bagaimana kalau kita menukil ucapan ulama dengan penuh penghormatan. Kuala syaykh rahimahullah. Kuala syaykh al-allamah. Apalagi kalau datang. Kita sambut juga dengan penuh penghormatan. Ketika berbicara. Manusia mendengarnya dengan penuh khidmat. Ini adalah satu kemuliaan. Yang Allah berikan di dunia. Belum lagi di akhirat nanti. Allah akan tinggikan derajatnya. Bahawa mereka para ulama. Akan dibangkitkan di depan seluruh manusia. Di depan seluruh manusia. Dan Mu'ad ibn Jabal akan dibangkitkan di hadapan seluruh para ulama beratwah. Satu ratwah di hadapan para ulama. Atau di depan para ulama. Artinya yang paling depan para ulama. Dan yang lebih depan lagi adalah ulamanya mereka para sahabat. Di antaranya Mu'ad ibn Jabal. Faham ibn Azzaq. Sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Dengan demikian. Benar apa kata Sufyan? Al-Dawri rahimahullah. Bahawa pelajarilah ilmu. karena ilmu ini merupakan kemuliaan di dunia. Dan merupakan kemuliaan di akhirat. Kalian ya. catat. Hadis-hadis yang belum kalian tulis. Kalian tulis dari teman kalian. Alhamdulillah. Wajib alaikum. Sebagai baik-baik untuk kalian. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.